Ja, hjärtligt välkomna till Sverigdemokraternas närradiosändning på 88 MHz. Idag är det lördagen den 29 mars och det är jag här, Jon, som sänder och jag brukar ju ha då var femte och var extra lördag när så infaller sig och vilket det gör idag. Och Förra gången ska jag börja med att be om ursäkt. Det, det, det är mycket man ska be om ursäkt för nu för tiden. Jag får börja med att be om ursäkt för att jag har magsår och för att jag har glömt mina glasögon så att jag, jag ser inte vad det står i papperna här men, men det, det gör väl ingenting. Det, det, det är som vanligt. Och eh, det är ju så då när man, eh, som jag brukar säga, man har tusen järn i, i elden och eh, jag har inte eh, hunnit sätta mig in i allting vad som, vad som eh, händer och sker i, i, i partiet här. Men det är väl några, eh, några undringar som jag har och, och jag vet inte om, om eh, mi, mi, min eh, bisittare Gunnar, eh, om han har något no, no mer. På den punkten vad det gäller det här med vad som har hänt i partiet senaste tiden Vi börjar med att hälsa dig hjärtligt välkommen Gunnar Tack tack Vi måste ju berätta att vi sänder även en repris på söndag den 30 klockan 9 Och vi sänder även på torsdag den 3 april klockan 20.30 Ja, precis Jo, vi har, ju, vi har ju haft möte här i Stockholmsdistriktet och, och eh, där var vi med då. och det glädjande med det mötet det var ju att det var dubbelt så många medlemmar på det mötet om man jämför med, med året innan och eh, då var det väl så att medlemsantalet hade inte generellt sett ökat sådär katastrofalt mycket men intresset för vad som händer var ju betydligt större nu än vi förra året. Och dessutom så var det då även några nya, vad ska vi säga, lite mer prominenta medlemmar som yttra sig där. Och det var väl någon forskare och det var många driftiga, framstående personer som bodde dessutom i Stockholms. Innerstad och ska vi vara, vara riktigt ärliga så, så har väl inte de varit så där vidare värst representerade genom åren Utan det har väl mest varit vanliga knegare som du och jag Gunnar, eller hur va? Det stämmer, det stämmer. Mm. Jo men i alla fall så då, då, då driftades det lite grann om det här med, med radiosändningarna där Och, och att, att de var föremål för diskussion eller ifrågasättande och, och det framgick väl inte riktigt om huruvida de, de ska göras om eller, eller om de i, i värsta fall ska helt enkelt läggas ner till förmån för någonting annat och då har man ju då varit inne på det här med internetradio till exempel förut och det här och det är ju så med, med all ny teknik eller förändringar överhuvudtaget vad det gäller svenska folket och och vilket jag själv har fått smaka på när jag har försökt omvandla människor i sån här bostadsrättsförening vilket, ja de kan få liksom köpet så gott som gratis och det kan vara liksom alla fördelar man tänkas kan men ändå så är förändringen i sig själv någonting negativt och Lite så är det väl med, med, med den här radion också i, i vårat fall här, därför att eh, våra medlemmar och de som lyssnar i, i alla fall i dagsläget är ju generellt sett lite äldre och de uppskattar ju den här den, den, vad ska säga, den fysiska nerven att, att lyssna på radiosändningar på traditionellt sätt i, till, till skillnad från att eh, börja och, och logga in på datorer och allt sånt där va? men men, men då är det ju så att eh, tekniken går framåt och nu börjar man eh, sälja eh, apparater som, som man har i, i köket som en vanlig radio helt enkelt men alltså den går via en, en server och än så länge då så ska man ju då ha sin ordinarie dator igång hemma va men Planer har jag, har jag läst, hoppas jag inte har fel, men att det ska bli alltså servrar som, som sänder ut i, i, i luften så att säga, så att det går trådlöst. Så att du, du får ner eh, den inspelade alternativa direkt sända eh, sändningen eh, via nätet fast trådlöst och till den här mottagaren då, som du har hemma i köket. Och då är vi ju inne på helt andra. Eh, Möjligheter och helt andra pengar va? För att det här, det här kostar visserligen bara någonting på 20 000 om året Och det är ju i radiosammanhang så är det ju ingenting va? Och jag ska hoppas att jag hittar här en, ett urklipp om, om det här med, med, med närradion i, I en tidning här, för jag har ju en hel bunt med mig här i, i en, en konsumkasse Och eh, jag körde ju då som vanligt här med gasen i botten Och eh, ja, men jag har i alla fall det någonstans, så det ska vi rota fram Men, jag skulle börja med att säga att eh, förra gången när det var min tur här i, i radion då Så, så eh, det var närmare bestämt i december, i slutet av december där, så då då, då kunde jag helt enkelt inte närvara för en gångs skull därför att jag var i Skåne och, och inte närmare bestämt i, i Landskrona av alla ställen. För där har jag en, en god vän som heter Tommy, hej Tommy, som eh, har flyttat dit för ett antal år sedan och de eh, helt enkelt pendlar över till, till Danmark då för att de, de jobbar i Danmark och, och, och så bor de i, i Skåne då. Och, och då är det ju det här med att vara invandrare och allt det här och vara främling och, och sånt här som, som vi väl känner till och hur man tjatar om det i alla möjliga mediasammanhang i, i dygnet runt i stort sett. Så, så har vi fått höra hur det är men hur det är att vara stockholmare är nog minst lika illa skulle jag vilja påstå för att då blev jag påmind om det här, det här fallet om, om Stockholmaren som eh, sökte jobb i, i, i Skåne och eh, han förstod inte varför och han hade bra meriter och han hade ja, inga missbruksproblem och Ja, helt normal och, och, och, och duktig på alla sätt och vis. Men han fick inga jobb då som, som han sökte. Och då eh, visade det sig att vid några intervjuer så pressade han dem lite hårdare. Och då kröpte fram att det men vi kan ju inte anställa någon stockholmare här förstår du väl. Och, och då hade han väl tydligen då lyckats dokumentera det där på något, på något fiffigt sätt. Och så, så han helt enkelt... Eh, Eh, drog det där till, till någon eh, domstol och eh, han, han fick väl rätt om jag inte missminner mig. Så att han, han, han, han var alltså diskriminerad på grund av att han, att han var Stockholmare. Fantastiskt men sant. Fantastiskt men, men sant ja Och det har ju då Min gode vän fått eh, Uppleva då vid, vid, ett, vid några tillfällen Men i alla fall så Det, det, det säger han att det, det gör det inte så mycket För att eh, han, han Jobbar ju i Danmark Och han, han behöver inte bry sig om det Om man inte vill Men, men eh, man kommer ju att tänka på det här Att den här, den här nationella sammanhållningen alltså den, den måste nog bli betydligt starkare om vi ska kunna stå enade mot några yttre hot och, och, och fiender för att de ökar ju så gott som dagligen och, och då är det ju så här att om, om inte vi då eh, liksom kan eh, och, Ja, överse med sådana här trivialiteter som det här med, med, med 08 och Stockholmar och alltihopa då. Hur, hur ska vi då, som jag sa, kunna ena oss emot några riktigt ja, hot eller, eller avvikelser avvikelse som är direkt negativa för vårt land va? Så det är någonting att, att tänka på och då i alla fall, så när, när jag kom till det här landskrona då på en, i, runt julhelgen här, och då, då, då, då hade min gode vän varit på, på Kanarieöarna och eh, jag eh, hade missförstått det lite grann så att jag kom dit lite, lite för sent och så här. Så att jag hade några timmar och slå ihjäl där i landskrona helt enkelt. Så att, eh, jag gick runt där med min, med min lilla Väska och, och ju närmare han, Hans port jag kom Desto, desto värre blev det liksom. och, och jag kan säga nu så här I, i att Jag var varit med mycket men, men alltså för att hitta något liknande vad det gäller Hotfull stämning och sånt där Då, då måste man nog eh, Ja då kommer jag att tänka på När jag var i USA på, på, på 70-talet Närmast och det stod alltså, stora gäng alltså, 10-15 styckna i, i, i portarna då av olika härkomst alltså inte blandad så men alltså det, jag tyckte jag hörde någonting på på serbokroatiska och sen hörde jag någonting på, på turkiska och så. Men alltså, då, då, då stod man i portarna en 10-15 styck och bara stod och hängde där va. Och sen eh, ibland då, när man gick förbi då, kunde, då sparkades det ut någon, någon ölburk och så här. Och, och, och liksom jag tänkte, vad, vad, vad ska jag gå någonstans för att för liksom och, och, och, och vänta här så att jag, så, så jag är i fred? Liksom. Och i alla fall så då, då såg jag någon, någon kyrkogård där i alla fall och som jag hängde runt i. i, i alla, och, då, och sen till slut i alla fall då började jag klockan dra ihop så tänkte jag, nu, nu, nu kan jag närma mig hans port här igen. Då, då. Och då så eh, eh, eh, var det ett, ett gäng där som eh, jag inte han ser tids som hoppade ut där mitt i gatan och bör, började eh, helt omotiverat sparka på papperskorgar och bilar och skrek. Det var hora, hora. Och, och, och jag kom där då med, med, med väskan rakt in i den där högen och, och jag tänkte att eh, aha, nu smäller, ska, ska vi stå kvar eller ska vi, ska vi springa eller ska eh, kasta väskan på dem eller, eller, eller, eller vad ska jag göra? Men i precis det ögonblicket då så, så kommer en polispiket från ingenstans och, och, och de kastar sig ut där och slänger in några stycken i, i bussen där och försvinner. Då. Och sen då fick jag förtalt för mig i, igår och senast att det hade varit ett... Um ett fall i, igen då med mina här landskrona. Och det blir ju bara, bara värre och värre Och det, det är ju ingen slump då För, för er som inte redan visste det att, att Sverigedemokraterna har ju någonting på Vad är det, 22% var det väl va? 22%, 22 i, i, i senaste kommunalvalet där Och det, det, det har ju sina naturliga förklaringar Därför att... Den, Eh, till skillnad från, från alla andra städer då, så, så har man valt att eh, placera nyanlända människor i, i, i, ute i, i kanten av samhället eller i förorten eller om man så vill. Va? Men, men här av någon anledning i Landskrona, där har man gjort precis tvärtom. Så att där är alltså centrum bebottet av. Eh, Utav alla invandrare då. Och de vanliga landskronaborna. De har liksom flyttat ut ifrån stadskärnan. Så de, så de bor i nybyggda områden runt omkring där. Alternativt i, i andra städer då. Men i alla fall då så. I, i, i senaste veckan som gick kanske då, då var det ett gäng som hade gått rakt in i en sån här liten skurbutik Precis bredvid hans portar. Och... och och de hade bara eh, rensat hela affären och sen hade de tagit eh, struptag på expediten där och, och sen hade de bara eh, travat ut där med hela eh, famnen full med varor. Men då hade de blivit tagna de här eh, killarna och det var alltså en, en, en hel släkt då, varav den yngsta då, han, han var eh, 14 år och eh, då hade någon regional politiker yttrat sig i Helsingborgs tidning där om, om, om det här och han, han hade sagt att han, han, han älskade landskrona när han var barn men han skulle aldrig någonsin kunna tänka sig att bo där någon mer igen och han, han undrade när den här 14-åringen växer upp, vad, vad kommer att hända med honom då och eh, då, då kommer vi osökt in på det här spåret med, med eh, utvecklingen i, i Södertälje. För att den är ju precis likadan den. Och där har man ju då tagit eh, fasta eh, på att man, är, att man är världsmästare på att eh, ta emot eh, folk från eh, nu krigshärjade Irak. Så man, man, man, man eh, tar emot mest i, i hela, hela världen tror jag väl att det var men vi ska återkomma till det. Och så tar vi en liten pauslåt här så hinner jag bläddra lite mer i mina tidningar och leta rapporter. Då tar vi den ständigt Sverigeaktuella John Fogarty med hans lösning på problemet. Vars Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Radio SD, Sverigedemokraternas nära på 88 MHz. Och det var Ganslinger med Jon Foggarty från Fona Credence som ni hörde. Och eh, då så ska vi eh, kommentera lite om, om dagens idén här om de här eh, Synovate heter de väl va, från, från, från Norge. Och, eh, eller Synovate som en del sa men jag, jag tror att man ska säga Synovate på norska. Och då är det så att eh, det är ju samma koncern då, både i Dagens Nyheter och eh, Expressen. Och eh, Expressen har ju i, i, i sin tur eh, en koalition med, med någonting som heter GT, Göteborgs tidningen där va. Och eh, då, då är det så här nu att i Dagens Dagens eh, undersökning här i då i Dagens Nyheter så där har, eh, påstår man att Sverigedemokraterna har har gått från 3% till 2%. Att vi har alltså eh, tappat en tredjedel av, av, av våra väljare nu. Sen i februari då när den förra mätningen presenterades. Och det som är, är, är ganska kul med den här undersökningen är att om, om, man, om man tittar då bakåt här från augusti förra året och ända in till. In till eh, jultiden här nu i, som gick Så, så eh, låg vi runt 4% där va? Och då är det ju så här att eh, DN har aldrig hållit oss eh, eh, fr Från, från eh, den tiden högre än, än eh, 2,8 och 3% där va? Så, så helt plötsligt så, så var vi uppe i 4,5% Men däremot så om, om man eh, läste nu i februari Så mm, Fick jag tag i expressen för en gångs skull vilket jag aldrig brukar göra. Men i alla fall då, då, då hade man också då en, en eh, synov, vejt, Synovat eh, undersökning där som, som man, man eh, refererade till. Och eh, då hade man alltså någonting på 2, eh, 2,8 tror jag att det var. Eh, i alltså Det som man kunde läsa i Stockholm. Men sen när man tittade lite närmare på, på nätet så, så hade alltså samma koncern eller ja, inte samma tidning men, men Göteborgs mod, motsvarighet och den här GT då, de hade 4,4 alltså, och det, det, det här gick att läsa samma dag va? så att när, när samma tidning i princip har ja, inte 100% inbördesskillnad men nästan nästintill va? då undrar man ju är det chefredaktörerna på respektive eh, redaktion, stad Som sitter med och, och, och styr eh, När man gör de här telefonintervjuerna då, Som man mestadels eh, hävdar att, att man använder sig av då Och eh, då, då är det så att det var någonting på eh, Ett 1961 personer som, som man ringde upp då, då. Och då så framgår det eh, längst ner i den här artikeln då att det var 18,8% procent som var osäkra väljare. Det är alltså någonting på 369 personer som inte ville uppge vad, vad man röstade på överhuvudtaget då. Och så skriver man så här också eh, att, att det är främst eh, sossarna som, som tappar i storstäderna. Som, så att den här undersökningen är väldigt mycket fokuserad på, på eh, storstäderna överhuvudtaget. Då. Och, och lite längre fram då så står det att det, att det är en rikstäckande undersökning. Va? Men då undrar man ju då hur, hur många samtal gick till, till eh, landsorten och hur många gick till, till eh, storstäderna. För att om, om majoriteten av samtalen gick till storstäderna så är det ju inte konstigt om, om, om vi fick 2%. Då, då skulle jag vilja påstå att det är en väldigt hög siffra med tanke på, på Stockholm som är den absolut största storstaden med, med närmare 2 miljoner invånare. Där vi aldrig har väl legat över 0,5 vad jag vet i, i, i hela historien. Så att om, om vi skulle ha 2% där, det, det måste ju vara alltså en 4-5-dubbling för staden. Och då undrar man ju om man tar in hela landet om, om det är en 5-dubbling där också. Men i alla fall, eh, då, då skriver man här då att, eh, att, att det, det som sker i opinionen är att moderata väljare från 2006 nu återvänder efter att ha legat på soffan under en lång period. Och på samma sätt är det en, en del socialdemokratiska sympatisörer som nu, eh, som nu lagt sig på soffan. Så att eh, Moderaterna kom från soffan och eh, sossarna gick, gick tillbaka. Så. Men då var det ju just det med, med de här eh, 18,8 procenten som var osäkra, eller 369 personerna. Då undrar man ju hur, hur, hur många... Eh, soffligare är är, är, är är Sverigedemokrater Bland dem Därför att Det är inte så att Om SD Skulle nu gå ner Så ökar Moderaterna så att våra väljare Skulle gå automatiskt över Till Moderaterna De är ju spridda över i stort sett Alla partisympatier Ursprungligen då, Så att säga och, och då är det så att eh, vi har ju bara två lägen, det är av eller på Antingen så är vi på och röstar med SD eller också så röstar vi inte alls Det, det är de Så att den, den största delen eh, där eh, bland de osäkra är nog våra väljare Om, om jag skulle vilja spekulera Sen får man ju ta de här opinionsundersökningarna med en ny passant För de skiljer sig så otroligt Man vet ju inte vad som är, hur de frågeställningen är Vad de man för alternativ att välja på Och så vidare Nej precis Nej, exakt. Just det här med att Som om frågar får man svar Har vi ju sagt flera gånger Och det är just det här att det framgår inte Som jag sa alldeles nyss här de här telefonintervjuerna eh, Hur många Samtal man gjorde i Storstäderna och hur många man gjorde I, i, i landet va? Här nere har du har... Ja just det Sen det här Då har man ju frågat Fem personer på, på, på stan Här i, ja, i, i Stockholm här, och Ska vi väl tillägga va och, och, och då är eh, eh, man frågar varför de tror att moderaterna ökar sitt, sitt stöd i, i, i storstäderna då. Och eh, då, då, då var det bara eh, en av alla dessa fem som, som sa eh, spontant rent ut att eh, vi arbetar människor håller oss till socialdemokraterna. Medan de andra då eh, har väldigt eh, avvikande och, och, eller har splittrad syn och uppfattning om, om det här med, med borgarnas tillbakagång och, och så vidare. Och att eh, de kommer nog igen kanske. och ja, Vi gillar inte sossarna ändå fast de, fast de går fram och det här. Va? Så att, men han som sa det att, att, vi, att vi per automatik håller oss till socialdemokraterna. Det var ju naturligtvis då en, en, en som hette. Eh, Lopez Alursk kinn eller något sånt där, en, en uppenbar invandrare. Va? Och eh, det var just den då som, som slog fast det stenhårt. Och det, det har vi ju sagt då vid, vid ett flertal tillfällen att eh, ungefär hälften av eh, vänstern, eh, framförallt vänstern, men, men ungefär 50% av Sossarnas väljare är första och andra generationen invandrare. Så att utan dem ingen. Regeringsmakt Nej så så är det med den saken Och eh, Nu har det ju varit Mars månad är ju då eh, Snart slut Och eh, i den 8 mars så hade vi den, den Internationella Kvinnodagen Och eh, då, då var det ju så att eh, eh, Nu ska vi se här om jag eh, Kan komma Eh, jo, eh, att det, det var en, en som heter Nina Björk som, som skrev en, en, en bok om eh, en, en bok som heter Jämställdhetens pris Och, och eh, det, var, det var alltså en, en forskare eller en antologi Alltså en samling av kortare texter Av, av skilda författare va? Och eh, Det här var då alltså ett gäng forskare Som, som, som kom fram till, på, till Svaret på varför de, de rätta idealen Inte låter sig förenas med Jämställdhet i, i praktiken Och då beror det kortfattat på då att, att vi är mer intresserade av Att göra kön än att göra Jämställdhet Och att dessa två saker krockar med varandra det par som inte hade skilt sig hade istället skapat och bekräftat sina respektive olikheter. Intervjuobjekten säger att vi är helt enkelt bara kvinnor respektive man. Därför gör vi olika saker. Vi gör dessa olika saker för att vi vill det. Det slås även fast att kärlek för en heterosexuell svensk kvinna är inte att tvinga sin man att städa utan acceptera honom som han är. Samt att ju starkare uppfattning om jämställdhet desto mer konflikter om städning, disk etc. etc kommer då som ett, ett brev på posten. Följdaktligen ligger vi i värdstoppen vad det gäller skilsmässor, antal singlar, mest psykisk osälsa och förtidig död i samband med detta. Samtidigt, då, så, ja, om jag får gå till mig själv, då, så, så har jag varken jag eller någon annan som jag känner heller för den delen försökt att aktivt styra och manipulera vad, vad barnen ska välja beträffande leksaker, aktiviteter, kläder och färger och så vidare. Vad det gäller den, den här eh, könsskapande de, rollen då Som det påstås att, att vi pådyvlar våra barn Att, att är vi som är, är boven till könsskillnader Om, om man nu kan anse att, att det är något negativt Med att ha de skillnaderna Men i alla fall så... Eh, ja, eh, och eh, vi ska ta lite mer om, om det här Men, men eh, jag tror att vi hinner... Klämma in en låt Till här Och då ska vi ta ett gäng Med svensk anknytning För de är svenskar Och de, de sjunger på, på, på engelska Och eftersom Vi sitter här i Stockholm Och pratar så heter den här låten Stockholm Sweden, den ska vi ta nu ja Jajamensan, det var refreshment Här från Sverige Passande nog på Sverigedemokraternas radio på 88 MHz och det är fortfarande Jonny och Gunnar som, som sitter här och spånar ihop ett, ett, ett lyssningsbart program förhoppningsvis I alla fall så jo, vi var vi inne på det här med att det har ha, ha varit den, den internationella kvinnodagen i månaden som, som, som gick här Och då var det en intressant bok igen här som jag inte heller haft tid att läsa Men, men som jag naturligtvis har läst utdrag ur då, då och eh, det var ju just det här med, med könsroller som man försöker styra eller man försöker hävda att vi, att vi, vi gör våra, våra barn medvetet till, till o, o, olika då va? Och, och i alla fall och då, då skriver de här eh, forskarna som, som, som har gjort de här djupintervjuerna då med, med ett antal eh, par med, med, med, som både har barn och inte barn och då skriver de så här att Tvärt emot var som har varit den, den gängse allmänna uppfattningen i, i det här landet då, så är det helt enkelt genetiskt nedärft. Det, det finns redan från, från födseln. Eh, forskarna drog slutsatsen att vi he, he, he, he, helt enkelt mår bra av normal jämställdhet som man säger då. Och det här med att det är neddärvt från, från födseln, det, det, det kan vi bara ta ett sånt exempel som om, om man ställer sig utanför ett, ett bygge, man tar vilket bygge som helst. Och så, så ser man ju då småbarnsföräldrar som, som går förbi där. Så, så ser man ju då om, om det är i, i sitt då om det är sån här 2-3-åring. Så, så ser man ju om, om det är en, en, en liten kille eller om det är en liten tjej. Och små grabbarna eh, Utan undantag Så fort det är en, en grävmaskin Eller någon traktor av något slag och så, då, då hoppar de upp och ner och, och tjoar och, och, och titta, titta, titta liksom, Traktor va? och Sen när de kommer småtjejer och, och, och går förbi Så de, de ser inte bygget överhuvudtaget Och, och, och det där är precis är, är Likadant i, i alla andra Sammanhang då i det här Med leksaksaffärer och Som man som, som sa då När, när man Eh, När man själv eh, eh, ha, har, har barn då så, så, Jag har aldrig kommit på, på, på eh, Tanken att, att eh, Ja nu, nu ska du liksom eh, eh, Leka med, med, med det Eller det, eller du, du ska ha eh, Ja Motocross Kläder på dig liksom För jag tycker att det är kul eller? Utan, det, utan det är någonting som helt enkelt Är, är nedarvt då. Och sen så, så eh, eh, fortsätter det här då att eh, så fortsätter Nina Björk då som har skrivit om den här boken eh, Jämställdhetens pris då, Att vi skulle bli tvingade att överge den nu gällande individualistiska dagordningen Som säger att vad du än ska göra det han eller hon mår bra av, punkt för att kunna lämna den minst sagt destruktiva dagordningen måste vi i så fall diskutera något så omodernt som moral om vad människan kan och bör vara. Sen kommer det viktigaste då. Boken Jämställdhetens pris visar att vad som uppfattas som normalt till stor del är politiskt bestämt. Och om vi verkligen kunde inse att välbefinnandet efter en lyckad steddag är politiskt skapad alltså att det kan vara så skulle vi även kunna se att vår lycka inte avgörs av oss själva utan av vårt sammanhang, vår kultur. Detta skulle få enorma konsekvenser i ett klimat där orden Jag mår ju bra av det. Är det tillräckligt gott argument för att rättfärdiga vad som helst? För att, för att sätta stopp för diskussionen om, om eh, hur vi bör leva. Jag Jajamensam, vad är det man brukar säga? Sanningen ska göra dig fri Ställ dig utanför, som jag sa då Ett bygge och, och e, iaktta e, dessa småttingar Så e, kommer ni få se att, att så är det Men i alla fall, slutsatsen om, om, om det här då Är, är att e, moralen måste ju naturligtvis alltid vara överordnad Egoismen Och att all form av manipulation måste hela tiden Ventileras, analyseras och framförallt bekämpas och så fort man slappnar av på detta område så är ursäkta, fan framme. Bevisligen är detta långt viktigare här än i övriga EU-länder som forskarna jämför med. Därför att här har flummet gått i särklass längst. Samtidigt, och sen har vi som jag nämnt här förut, har ateismen sitt absolut starkaste fäste just här i Sverige. Detta självförverkligande och ändlösa ältandet av det egna jaget har skapat en kombination av djup bortskämdhet och djup ensamhet. Istället för att se gemenskap ser man olikheter och fokuserar stenhårt på det. Varje år tar 1400 människor livet av sig i Sverige, hävdar i media nu senast. Eh, som som eh, refererar då till, till eh, socialstyrelsen här. Eh, gör alltså media då. Eh, och, och, och, och, eh, ja. och, och socialstyrelsen då. Eh, som vi kanske hinner komma till. är ju en, en, en del av det här folkhemmet. Va? Och, eh, vi eh, har ju Fått läsa i bland annat eh, Kuriren här om eh, Per Björklunds eh, eh, Hänvisning till eh, Folkhemmet och eh, Det beror ju lite på Vad man menar med det anser jag Därför att eh, ma, ma, Jag tror att man ska hålla Isär eh, Alltså före och efter Andra världskriget därför att eh, Före eh, kriget så var ju då folkhemmet någonting rent eh, fysiskt Alltså att man fick eh, rinnande varmvatten och El. eh, elektricitet och, och, och, och allt sånt där och så vidare, och så vidare. Men, men i takt med att vi fick eh, ordnat allt det här så börjar man ju då fokusera även på på, på alltså rent eh, vad ska vi säga eh, psykologiska aspekter av, av människans eh, välbefinnande och eh, där har vi ju då socialstyrelsen som en, som en, en stor eh, nackdel frågan är vad är kvar av folk här idag 2008 ja det som, det som är, är, är kvar det är väl eh, det här med, med, med rinnande vatten och allt det som har ökat i styrka det är just de här de här byråkratiska institutionerna som, som socialstyrelsen och vi har ju flera föreningar som har blivit uppmärksammade, till exempel det här Stulen barndom, jag vet inte om ni har hört talas om det, men där många Eh, nu eh, vuxna Människor i, i 50-årsåldern eh, Helt enkelt eh, Har blivit bortrövade Från sina föräldrar därför att eh, Grannarna hade ringt och sagt att det var inte Tillräckligt stedat eh, i, i en del fall Hemma hos eh, Hemma hos eh, De här barnens föräldrar I, i fråga och de blev he, eh, Helt enkelt fosterhemsplacerade Och eh, bollades runt så till den grad att de aldrig mer fick komma i kontakt med sina föräldrar och blev utsatta för väldigt svåra övergrepp och och så vidare och då i rättvisans namn om man vill vara cynisk och säga så så har ju även nu det här senaste fallet med den här vietnamesiska barnet i Småland tror jag väl det var som blev kidnappade av myndigheterna helt enkelt därför att Ja, det var någon trivial orsak. Jag kommer inte ihåg men eh, att eh, om det var någon språkförbistringar där och, och, och hon, hon liksom förstod inte riktigt vad, vad, vad de sa. Det var någon sån här väldigt patetisk anledning i alla fall. Och han stod på sig. då Den här socialchefen där i, i småland. Så att eh, det där pågår än, än idag mens vi, mens vi sitter här. Och. Eh, så, så är det ju då dessutom Så, så, så typiskt svenskt Att eh, konsekvent Vända sig till eh, eh, Sossarnas förlängda eh, Arm i alla möjliga Tänkbara sammanhang Som i, i, i det här fallet då Med, med, med socialstyrelsen då, när, man, när man söker svaret på, på allmänna existentiella Ödesfrågor Och så tycker man ju då att den här den här borgerliga alliansregeringen som vi har fått nu här på sista tiden att, att de borde ju förstå, förstå bättre då men, men, men även de då vänder sig till socialstyrelsen och, och uttrycker en, en nollvision i, i den här saken med 1400 självmord om, om året, va? att, att hur ska liksom en, den, den byråkratiska socialstyrelsen eh, ändra illamåendet på 1400 självmordskandidater? Ska, ska, man, ska man trycka upp eh, nya stensiler och, och lägga ner i brevlådan? Eller ska man köpa en, en, en liten reklamplats på internet? Eller, eller, eller vad? Alltså, så att, där är, är, är vi inne på det här med med folkhemmet va att det, det här socialstyrelsen det är bara att lägga ner alltihopa som jag ser det som och, det, och jag vill liksom ha, ha, ha, ha mera eh, eh, tydliggörande vad det gäller det här med, med, med folkhemsbilden eh, utan att jag, det, det jag sa att den, de här grundläggande alltså fysiska behoven och det här ska naturligtvis vara, vara, vara cementerat och, och vi kan inte ha liksom eh, Eh, endast privata sjukhus och privata poliser och, och, utan vissa saker måste naturligtvis vara eh, allmänna och folkliga och så vidare va? men alltså, eh, just i de här exemplen med, med många avarter in, inom landstinget och till exempel landstinget, jag, jag har aldrig förstått riktigt vad de gör för nytta I, i, i Tyskland till exempel, där har man ingen landsting men man har betydligt kortare vårdköer till exempel och man har betydligt effektivare vård och mindre sjukskrivningsdagar och, och, och, och så vidare. Och så vidare. Och fast ekonomin har och, och under en lång tid har varit sämre än, än, än i Sverige. På något sätt, om man ska minska att alltså, det eller självmord så måste man ju alltså få ett bättre samhälle eller vettra institutioner som kan ta hand om människorna som alltså, slipper begå självmord. Men man, man kan inte ha en 30-årig utredning som ska avled. Alltså det. Det borde vi ha löst för länge sedan egentligen. Ja, man måste ju liksom få människor till att må bättre Det måste ju bli ett bättre och roligare och mer positivt samhälle att leva i överhuvudtaget Och den här mobbingen som har varit på tapeten nu så länge jag kan minnas Den, den har ju inga tendenser av att klinga av tvärtom Den verkar ju bara öka i styrka och trots då alla dessa eh, socialstyrelser och så vidare. Va? Ja, eh, då ska vi se här vad, vad vi kommer fram till. Eh, något mer här. Att, eh, eh, jo eh, det här med eh, det här med jämställdhetens politiska eh, på, påverkan då, då, så, så, så skriver en latinosvensk författarinna som heter Anna Martinez att jämställdheten mellan generationen har varit en frizon där all form av diskriminering och kränkande är fritt fram och öppet tillåtet om du tänker att man byter ut orden vid en anställningsintervju från att Eh, tyvärr det är inget fel på, på dina meriter men, men vi hade tänkt oss någon yngre Om vi byter ut eh, de meningarna till att Tyvärr det är inget fel på dina meriter Men vi hade tänkt oss någon ljusare, någon mer nordisk Så, så fattar ni själva För att eh, vi har, vill man tro, glömt att lagstifta om denna fruktansvärda diskriminering vi har inte glömt det Kan jag säga kära lyssnare Utan vi har medvetet struntat i det Återigen gör sig ateismen gällande här va? I ett land helt utan naturlig Enkel gudsuppfattning Besitter ingen för landet i fråga Någon enkel naturlig moral heller va? Det går hand i hand Aldrig i Sveriges historia Har dagens femte plussiga kvinnor Haft så hög kompetens Och utbildning som nu Spelar ingen roll De åker på soptippen allihop i alla fall Även männen drabbas Skillnaden mellan Sverige och USA är långt större än vad vi inbillar oss här Den mångkulturella smältdegen är ett resultat av vår barnsliga överkonsumtion Av all amerikansk tv- och filmproduktion För det första existerar inte denna smältdegel som man säger i USA överhuvudtaget vilket jag hoppas att åtminstone några av er har uppmärksammat i samband med, med de här amerikanska presidentkandidatsvalen som, som pågår just nu här Där, där beskrivningar eh, går att höra ungefär som att det, ja, i den och den staten bor 80-90% av den och den eh, i etniska härkomsten och så vidare va och för det andra är religionen djupt rotad över hela den amerikanska kontinenten med, med, med lika många, ja, i alla fall nästan lika många trosinriktningar som, som det finns folkgrupper. Därför är platsannonser som är legio i Sverige olagligt i USA och, och har inte sällan eh, lett till, till eh, reprimander som, som böter, och jag tror till och med fängelse i, i något fall. Och ett folk då som, som beter sig så, så mot varandra så, som vi gör det här med, med, med, med åldersdiskrimineringen är, är föremål för fängelsestraff i USA. Samma folk kan i nästa andetag sitta och svamla om främlingsfientlighet. Då, då undrar man vem var främlingen då? Detta har ju Magnus stambittet fått erfara när han sparkades från som... Ja nu är vi där igen då. Den, den, den amerikanska eh, förlagan till, till eh, Förlåt om Den svenska upplagan av amerikanska eh, Jeopardy Därför att han var för gammal Så att eh, om ni tror att någon mediechef i USA ens skulle komma på, på tanken att sparka till exempel David Letterman eller Jay Leno för att de är för gamla Eh, för där har man alltså nyhetsankare eh, eh, eh, på det omåttligt populära nyhetsmagasinet 60 Minutes som är i 80-årsåldern. Det har man därför att yngre eh, och, eh, kommer inte ens i närheten av, av eh, i varken yrkesmässig professionalitet eller popularitet. Nyligen så gjorde man en stor grej av att Marie-Louise Ekman som är alltså då gift med, med vår folkkära Skådis Gösta Ekman Utsågs till ny chef på Dramaten trots att hon är 63 år gammal så det var alltså en jättestor grej här Men en självklarhet ute i den stora normala världen Gammal är äldst överallt Och speciellt på Politikens område Råder denna absoluta sanning Det är helt Omöjligt att gå en snabb Kurs i erfarenhet Skulle jag vilja påstå Får jag kommer med ett inlägg, Johnny? Men när man nu har så många äldre i, i, Bromsar inte det Stänger inte det dörrarna för många yngre Att komma in också då Som nyhetsankare eller någonting Eller på likadant sätt Ja, alltså De, alltså de, de äldre som, som jag sa de, de, de får ju alltså Sparken och även i, i Mediasammanhang ja? Och sen är det ju lite så också Att det är lite utav en Innavel där för att eh, Sverige Är ganska litet och kanalerna Inte är, är, är så många ja? Men i alla fall så eh, eh, Jo Att eh, det här med, med Ungdomsfixeringen Har vi då är också ett, ett Lysande exempel på här Som jag, som jag måste bara dra där Vi har ju att eh, Eh, eh, vi, vi hade han Fredrik Federley Och som är eh, eh, Han är ju 20 års åldern Och han eh, har ju varit från Centerpartiets ungdomsförbund Där från, från början va? Och där, där, det var en enorm Avart som jag lyckades se Där i tv På ett debattprogram där med hon Stina Dabrowski va? Där, där eh, Fredrik Fäderlej tycker att det är enormt positivt att 17-åriga Isabella Lövengrip har fått till en av nätets största bloggar genom att tipsa andra fattiga 17-åringar hur man shoppar Lövengrip då shoppar för cirka 40-50 000, 000 kronor i månaden hon tjänar miljoner som skribent för bloggen Som heter, jag, jag kommer inte ihåg Men jag tror det var Blonda Bella Eller, eller, eller, eller, eller Bimbo Bella eller, eller något sånt där och, och det får hon ju då därför att eh, modeföretag och, och eh, trivelaktiga så kallade generalagenter för innemärken då betalar eh, blåstabella eller vad hon heter för att hon, hon på sitt barnspråk då ska påverka eh, andra eh, tonårsungar för att göra deras märken då ännu mer inne då så att säga. Va? Och då tycker Fredrik att Blåstabella driver utvecklingen av världsekonomin framåt Och att hon skapar arbetstillfällen Så att hon, hon var alltså en, en, en, en hjältinna där med Blåstabella Visserligen, skapar, visserligen får ju affärerna mer att sälja Men jag tror det här är kanske felaktigt tanke så att säga Ja det beror ju på ja, Om man ser det kortsiktigt Eller långsiktigt Långsiktigt så är det ju så att hon Skapar Bomullsplantager Istället för livsmedelsproduktion Och som håller plockarna I de här länderna med svältlöner Som om de Och när de kan tar sig till Sverige Istället och belastar den redan Överansträngda för detta Välfärdssamhället här va? Det, det, det är vad hon skapar och, och den här eh, löven hon, hon är väl knappast sprungen ur, ur, om, ur vanliga omständigheter om, om, om vi säger så. Hon, hon, hon var väl redan från början eh, eller hon, hon hade redan från början en, en veckopeng skulle man väl tänka sig i storleksordningen en, en vanlig vålbetredes månadslön ungefär. Och när hon sedan då för pappas pengar får en, får en dator med, med, med färdig hopknopad blogg kan hon dagligen skriva så här och typ att ja idag köpte jag ett par blåa pumps för 3000 spänn och de var så jävla coola så att eh, det är naiva eh, dårar som Fredrik Fedelej och eh, eh, Bimbo Bella i symbios som skapar utanförskap HBR och i slutändan kriminalitet Och jag ska ju bara avslutningsvis Säga då att jag har själv på nära håll Sett hur tonåringar till utfattiga föräldrar I, i såna här väldigt resurssvaga områden då På, på fullt allvar Befaller rent ut och aggressivt kräver att de ska ha ett par vanliga jumpadojer som kostar i storleksordningen 1500-2000 kronor För att de ska gå till skolan med va? Och nu behöver ni väl inte vara forskare för att räkna ut vad som händer om de här ungarna till slut inte får de här jumpadojerna då? Och det har vi ju konstaterat genom att se ökningen av rånungar emellan. Va? Där man åker då från de resurssvaga områdena in till centrum av staden och rånar dem som har lite bättre ställt då för att man inte fick det här hemma va? Och då är det ju så här att man kan man ju tycka att jag kanske låter som en, en avundsjuk kommunist va? Men, men mitt svar på detta är att det, det, det som driver mänskligheten är, är framåt Det är sådana begrepp som moral, rättvisa och föredömlighet Dessa begrepp är fullständigt immuna mot hela höger- och vänsterskalan Ja, så, så var det med det Och då så hade vi någon formalia Nej okej okay, det hade vi inte Nej. Då får vi eh, bara eh, be er att gå in på, eh, på internet Och ni kan bara googla på eh, antingen Sverigedemokraterna ni, Eller så skriver ni SD-kuriren Så får ni eh, alla länkar vidare till eh, Stockholmsdistrikt Och till eh, radio och allt vad ni behöver Och eh, vi ska ta... Avsluta med en, en, en, en Tung Själfylld sak Av Van Morrison som heter Days like this och det hoppas jag Att vi får säga 2010 Ha det så bra Tack för mig Johnny och Gunnar Gurka Hej då Hej.